Biležima muslim u svojoj jer u dostojnih hadisa od Ebu Derva radi anhu da je Allaho Yo posanik sallahu alimu sallahu alimu sallam je uzvišeni Allah ja i Kullukum dalam illa na medajtubu festentuni nehi. O robovi moji, svi ste vi uzavljivi, osim onoga koga ja uputim, pa tražite od mene ja ću vas usputiti. Ja i vadam, Kullukum jai illa men at'amtubu festat imuni ufimkum, robovi moji, Sviste ste vi gladni, osim onoga koga ja nahranim, pa tražit od mene da vas nahranim, ja ću vas nahraniti. Ja li gladni, kullukum ahrim illa menkesaudum, festeksuni, uksizum, orobovinovi. Svi ste vi nagi godini, osim onoga koga ja odjenem, pa tražit od mene da vas odjenim, ja odjeniti. Allah uzvišeni nas je nahranio prije nego što smo znali za svijet. Dao nam je hranu prije nego što smo spoznali da postoji. Odjednuo nas je isto tako prije nego što smo znali za svijet. Pa zašto? I odjedno će nas, iako ne tražimo od njega. Međutim, uzvišeni Allah želi od nas da pokažemo njemu da smo njegu potrebi za njemu da iskažemo svoju poniznost, svoju potočinjenost njemu i da to stavno radimo. I sad, protiv sebe, kad si, iako imaš tada da ideš, rekao gospodaru moj na hranu, imaš tada odjevniš, kad si rekao gospodaru moj, obuvcici. A to je jedan od najvećih Ladi, tako i čovjek ti možemo reći. Možemo žaliti. Zato dalje u ovom kad Isus Allah poslanik se u Allah vladinu srednjem o ljudi. Kada biste svi prvi među vama do posliznijih među vama, imali srce, najpobožnijih čovjeka među vama, to ne bi povećalo ništa u mojom vlasti. Oropavim bi kada biste svi od prvo do posliznijih, džini i ljudi, imali srce najgorejeg čovjeka među vama, to nimalo ne bi umadilo Moj. pravzu. O, rogovi moji, kada biste svi vi, i džini i ljudi, od prvog do poslije, stali na jednu radu i svakom od vas zatražio od meni sve što želim, i svakom od, od, od vas dao bih, Ono što straži, to ne bi umanilo ono što je kod mene, osim kao što umani igla kada se umoči. Umu. To je uizvišenje gospodara koji od nas traži i želi da mu pokažemo potčinjenost i da znamo da mi njemu nismo potrebni, a on nama jeste i